Розділ п'ятий. Я вдивлявся в чорні крапки астрофаїв. Якого бене ви шуруєте на Венеру? Виду мікроскоп демонструвався на великий настійний монітор. При такому збільшенні кожна з трьох маленьких клітин мала розмір у один фут. Я вдивлявся намагаючись намаганні зрозуміти їх мотивацію, проте Ларі, Келлі і Мо відповіді не давали. Звісно, я їх назвав. Це ж вчительська фішка. Що такого особливого є на Венері? Як ви взагалі її знайшли? Я схрестив руки. Якби астрофаги розуміли мову тіла, то до них би дійшло, що я не жартую. Наса знадобилася ціла кімната дуже розумних людей, щоб розібратися, як дістатися в А ви одноклітинні, без мозку, зробили це льогко. Пройшло пару днів, як страт лишила мене в лабі одного. Вояки лишалися на вході. Одного звали стів, товариський хлопець. Інший ніколи зі мною не розмовляв. Провів долоною по своєму жирному волосю. Дуж я цього ранку відкинув. Ну як мінімум, мені вже не потрібно надягати той захисний костюм. Вчені з Найробі скористалися шансом і піддали одного з їх астрофагів дії земної атмосфери. Клітина лишилася неушкодженою, тож завдяки їм лабораторії по всьому світу можуть вільно дихати і припинити роботу у наповнених аргоном кімнатах. Я зиркнув на купу паперів на столі. Наукова спільнота загнала себе як коня у дуже ненауковий спосіб. Дні уважної перевірки і публікації результатів лишились у минулому. Це призводило до непорозуміння і помилок, проте у нас просто не було часу діяти за правилами. Страт тримала мене в курсі більшості речей. Не всього це точно. Хто знав, до яких дивних речей вона ще мала дотичність? Здавалося, ця жінка усюди мала владу. Більгійські дослідники змогли довести, що астрофаги реагують на магнітні поля, але лише іноді. Врешті випадків вони, здавалося, ігнорували магнітні поля, незважаючи на їх потужність. Отже, більгійці мали змогу, Дуже непостійно. Направляти астрофагів шляхом їх поміщення в магнітне поле з подальшою зміною його вектору. Чи стало це корисним? Невідомо. З цієї точки зору світ лиш збирав дані. Дослідники з Парагваю виявили, що мурахи, поміщені за декілька сантиметрів від астрофагів, втрачали орієнтацію. Чи стало це корисним? Саме це, можливо, і не стало, але було цікавим. Група вперті найпримітніше, пожертвувала одним із астрофагів і зробила детальне дослідження усіх органел. Вони відшукали ДНК і мітохондрію. За інших обставин, саме лише це могло стати найважливішим відкриттям століття. Чуже життя, беззаперечно чуже, мало ДНК і мітохондрію. І я бурчав собі під ніс море води. Штука ось в чому. Всередині астрофаги не сильно відрізнялися від будь-якого одноклітинного організму, що його можна знайти на Землі. Вони використовували АТФ, розшифровку РНК, і цілу групу доболі знайомих речей. Деякі дослідники подейкували, що чорні крапки походять з землі. Інші трималися думки, що такий особливий набір молекул є єдиною можливою формою життя, і астрофаги розвинулися незалежно. А маленька частина вважала, що життя взагалі не зародилося на землі, а астрофаги і земні організми мають спільних прибатьків. «Знаєте, – казав я астрофагом, – якби ви, дітлахи, не загрожували усьому життю на моїй планеті, то були б такі дуже екстраординарними». Уважа таємниця на таємниці сидить і таємницею поганяє. У вас є метохондрії. Я нахилився до столу. Отже, це означає, що ви використовуєте АТФ для збереження енергії, просто як ми. Але ж світло, через яке ви ганяєте довкола, вимагає значно більше енергії, ніж ваш АТФ може втримати. Отже, у вас є інший варіант для збереження енергії, той, який ми не розуміємо. Один з астрофагів на екрані посунув у лівий бік. Це було досить звично. Іноді раптом, без справжньої причини, вони просто совалися. Що змушує вас рухатись? Навіщо рухатись? І як ці випадкові ментиляння доправила вас з сонця на Венеру? Чого ви взагалі поперлися на Венеру? Над внутрішнями астрофагів працювала багатьку люду. Намагалася розібратися, як вони працюють, аналізувала ДНК. На здоров'я. Я ж хотів опанувати базовий життєвий цикл. Ось що було моєю метою. Одноклітинні організми не беруть і не накопичують просто так гору енергії і не мчать в космосі без причини. Щось таке вони хочуть від Венери, якщо летять туди. Інакше б вони лишилися на Сонці. Але ж від Сонця їм щось треба. Інакше сидіти б їм на Венері. Щодо Сонця, то все ясно. Там вони заради енергії. Рослини відрощують листя з тієї самої причини. І якщо ти форма життя, то маєш таки запопадати тую смачненьку-солоденьку енергію. Мета чітко зрозуміла. Отже, що там про Венеру? Узяв до руку олівець і почав ним гратися розмірковуючи. Згідно Організації космічних досліджень і розробок Індії, ви, хлоп'ята, можете розігнатися до 0,92 швидкості світла. Я тиснув в них. Не знали, що ми можемо це допетрити, геш? Розібратися з вашим прискоренням. Щоб розібратися, вони скористалися доплерівським ефектом зсуву для аналізу світла, яке ви випромінюєте. І завдяки цьому було виявлено, що ви рухаєтесь в обидва боки до Венери і від Венери. Я скривився. Проте, якщо гепнетесь в атмосферу на такій швидкості, то загинете. То чому ж ви не гинете? Почухав лоба кулаком. Тому що ви здатні впоратися з будь-якою кількістю тепла. Вірно. Тож ви врізаєтеся в атмосферу, але не нагріваєтеся. Гаразд. Але ж ви маєте як мінімум вповільнитися. Тож ви просто чилите у верхній атмосфері Венери і... що? Розвертаєтеся і гей назад на сонце? Чому? Я вдивлявся в екран добрих десять хвилин, загубившись у роздумах. Добре, досить про це. Я хочу знати, як ви знаходите Венеру. Я пішов у господарчий магазин і придбав купу фанери розміром 2х4 і товщиною чверті дюйма, інструменти і все інше, що треба. Стів той самий військовий, чимало допоміг із підйому. Інший військовий, що йолуб, не допоміг нічим. Протягом наступних шести годин я побудував світло-непроникну шафу з полицями. Достатньо велику, щоб я міг заходити і виходити. Мікроскопа поставив на полицю, за двері вправив лист фанери, який кріпився саморізами. Проводи живлення і відеокабелі я завів у шафу через отвір, який гарненько позапихав за маскою, щоб через нього світло не пробивалося. Примостирив до мікроскопу інфрачервону камеру і зачинив шафу. В лабораторії монітор показував те, що бачила інфрачервона камера. Це й був зсув частот Найнижчі частоти інфрачервоного спектру ми можемо бачити як червоні. Вищі за енергетичним рівнем хвилі будуть помаранчевими, жовтими і так далі вгору повиселся. Я можу бачити астрофагів як маленькі червоні крапки, як і очікував. При їх постійній температурі в 96,415 Цельсія вони природньо випромінюють у інфрачервоному спектрі на довжині хвилі 7,8 мікрон. Чи щось таке. Найнижчий поріг, на який я налаштував камеру. Це було якісним підтвердженням того, що обладнання працює. Але темно-червоний мене не обходив. Я хотів побачити яскраво жовті спалахи. Це мають бути частоти лінії Петрової, які випускають астрофаги при Русі. Якщо будь-який з моїх астрофагів вирухнеться хоч на найменшу відстань, я побачу звичайний жовтий спалах. Але його не було. Нічого не відбувалося. Взагалі нічого. Зазвичай я помічав легень совані як мінімум однієї клітини кожних декілька секунд, але тепер нічого не відбувалося. «Отже», – сказав я, – «ви, кумпелі, там непогано влаштувалися, ге?» Світло, якою б не була їх система навігації, вона заснована на світлі. Я підозрював, що у цьому була справа. Що ще стане в пригоді в космосі? Звуків там немає, ароматів теж. Це має бути світло, гравітація чи електромагнетизм. Із цих трьох світло виявити найпростіше, як мінімум, поки еволюція про це потурбувалася. Для мого наступного експерименту я зліпив до купи маленький світлодіод і батарейку від годинника. Природньо я з першого разу сплутав полярність діоду, і він не вмикався. Це чудова демонстрація головного правила електроніки. Ви ніколи не увімкнете діод правильно з першого разу. В будь-якому разі я перепідключив його вірно, і діод засвітився. Приклеїв стрічкою усю конструкцію до стіни шафи всередині, Впевнився, що розмістив його так, аби світло напряму потрапляло на астрофагів. Потім знову все тугенько загвинтив. Тепер з астрофагської точки зору там була купа чорного ніщо і одна сяюча точка білого кольору. Так би мала виглядати Венера, якщо дивитися, маючи сонце за спиною. Вони не звернули увагу. Навіть натяку на рух не було. «Хм...», – сказав я. «Якщо чесно, то воно й не мало би спрацювати». Якщо ви стоїте до Сонця спиною і шукаєте найяскравішу точку, то, скоріш за все, звернете увагу на Меркурію, а не на Венеру. Меркурій менше за другу планету, проте відбиває значно більше світла через те, що значно ближчий до Сонця. «Чому Венера?» – міркував я. Але потім, на думку, спало краще питання. Як ви, хлоп'ята, ідентифікуєте Венеру? Чому вони рухаються в випадковому напрямі? Моя теорія така. Виключно за волою випадку, кожні кілька секунд чи щось таке, астрофаги вважають, що помічають венеру, тож сунуть у її бік. Але потім момент втрачається, тож вони перестають прискорюватися. Ключ має бути в частотах світла. У повній темряві хлоп'ята взагалі нерухомі, але мова не тільки про загальну кількість світла, інакше вони чкурнули би до світлодіода. Має бути щось у частоті світла. Планети не просто відбивають проміння, вони його генерують, все генерує світло. Температура об'єкту визначає довжину хвилі світла, яке він випускає. Планети не є виключенням, тож, можливо, саме через це астрофаги шукають інфрачервону сигнатуру випромінювання Венери. Вона може бути такою ж яскравою, як у Меркурія, але чітко відрізнятися кольором. Трошки погуглив і дізнався, що середня температура Венери складає 462 градуси за Цельсієм. У мене ціла шухляда запасних ламп для мікроскопу і іншого лабораторного скарбу. Ухопив одну і почав шукати лабораторний блок живлення. Лабораторний блок живлення дозволяє змінювати напругу і або струм у широкому діапазоні значень. Лампа розжарювання для мікроскопу має нитку, яка нагрівається так сильно, що починає випромінювати видиме світло. Це відбувається приблизно на 2500 градусах Цельсія. Мені так багато не треба. Простих – 462 градуси. Я грався зі струмом, що протікає через лампу, поглядаючи на неї через інфрачервону камеру, допоки не отримав саме таку частоту світла, яка була потрібна. Переніс усю мантулу в тестову шафу, повернувся до монітору-мікроскопу, на якому було видно моїх підопічних, і увімкнув штучну Венеру. Нічого. Абсолютно жодного руху від цих маленьких задриванців. «То що ж вам від мене треба?» – допитувався я. Здарив з себе захисні окуляри і вдарив ними об землю. Постукав пальцями по столу. Якби я був астрономом і мені хтось би показав цятку світла, то як би я зрозумів, що то земля? І тут таки сам собі відповів і я б поглянув на інфрачервону сигнатуру. Але це якраз те, що роблять астрофаги прямо зараз. Гаразд, хтось показує мені цятку світла і каже, що випромінене інфрачервоне світло для визначення температури небесного тіла, дивитися заборонено. Як ще мені дізнатися, що це Венера? Спектроскопія. Шукайте діоксид вуглецю. Від свіжої ідеї в мене аж брови піднялися. Коли світло потрапляє на молекулу газу, то електрони починають буянити. Потім заспокоюються і випускають енергію у вигляді світла, але частота випущених фотонів дуже залежить від виду молекул, які там задіяні. Астрономи вже десятки років цим користуються, аби дізнатися, які в тій далекій далечині є гази. Спектроскопія це якраз про це. Атмосфера Венери у 90 разів густіша за атмосферу Землі і майже повністю складається з діоксиду вуглецю. Спектроскопія сигнатури СО2 має бути приголомшливо потужною. На Меркурію цього газу немає взагалі, тож найближчим його джерелом має бути Земля. Проте, порівняно з венеріанською, вона мікроскопічна. Ми для пошуку Венери астрофаги використовують емісію спектру? Новий план. Лабораторія, здається, має нескінчений запас світлофільтрів. Обери частоту, і тут таки під неї фільтр. Я перевірив спектральну сигнатуру діоксидовуглицю. Пікові довжини хвиль припадають на 4,26 мікрони і 18,31 мікрона. Я підібрав потрібні фільтри і виготовив під них окрему коробочку. Всередину помістив маленьку білу лампочку. Тепер в мене була коробочка, здатна випромінювати спектральну сигнатуру діоксиду вуглецю. Я поклав її у тестову шафу і повернувся до монітору. Ларі, Келлі і Мо зависали собі на предметному склі, як і раніше. Я увімкнув світло і чекав на реакцію. Астрофагів настало. Вони не просто посунули в бік світла. Вони зникли. Повністю пропали. е е е, -е. Так, я передивився записи камер. Перемотав і дивився кадр за кадром. Між двома кадрами вони просто зникли. Є! -е. Гарна новина. Астрофагів притягує спектральна сигнатура діоксіду вуглеців. Погана новина. Трійку моїх незамінних десятимікронних астрофагів кудись полетіли. Можливо, зі швидкістю, що наближалася до швидкості світла, і поняття зеленого не мав, куди саме. От лайно. Північ. Усюди темінь. Військові змінилися, нових двох я не знаю. Я скучив за стівом. Я затулив алюмінієвою фольгою і клейкою стрічкою усі вікна в лабі. Я заліпив усі щелини біля входу і виходу із стрічкою. Я вимкнув усе обладнання, яке мало хоч якісь світлодіоди. Власний годинник я замкнув у ящику стола, бо він мав самосвітну фарбу. Очі звикли до темряви. Коли помічав хоч натяк на тінь, яка не була плодом моєї уяви, то заліплював джерело світла ізоляційною стрічкою. Нарешті я досяг такого рівня темноти, що не міг бачити анічогісінько. Відкривання і закривання очей не давало жодного ефекту. Наступним кроком були мої щойно винайдені інфрачервоні окуляри. У лаві було повно всього, але інфрачервоних окулярів не виявилось. Я вирішив було попитати Стіва, того хлопця з армії, чи міг би він нахоботити їх десь. Я міг би зателефонувати Страт і президент Перу особисто б мені їх привіз чи щось таке. Але так було швидше. Так звані окуляри були просто екраном моєї інфрачервоної камери з шарами клейкої стрічки наліпленого навколо нього. Я притиснув його до очей і ще домотав стрічки. І ще домотав, і ще. Я точно мав дивний вигляд, але до лампочки. Увімкнув камеру і оглядив лабу. Світла помітно чимало. Стіни хололи від порції денного сонця, все електричне малолегке світіння, і моє тіло сяїло, немов мов маяк. Я підлаштував частоти так, щоб бачити лише значно гарячіші предмети. Особливо предмети з температурою вище 90 градусів. Заліз у дослідницьку шафу і оглядів коробочку, яку використовував для емісії спектру СО2. Астрофаги мають розмір лише 10 мікронів. Немає жодного шансу, що я побачу щось настільки дрібне – Ну, або власними очами, якщо вже так говорити. Проте мої маленькі чужинці дуже гарячі і не холонуть. Отже, якщо вони не рухаються, то за останні приблизно шість годин мали би повільно гріти те, що їх оточує. На це і сподіваюся. Справдилося. На одному з пластикових фільтрів я миттєво помітив коло світла. Дякувати Богу. Прошепотів. Ледь помітно, але було. Точка мала розмір десь міліметри три і робилася темнішою і прохолоднішою, чим далі від центра. Малюпуські гріли пластик годинами. Я далі оглядав шматочки пластику, швидко побачив другу точку. Експеримент спрацював значно краще, ніж очікувалося. Вони побачили те, що вважали Венерою, і чкурнули туди. Коли не трапили на фільтри, то далі рухатися вже не могли. Вони, певно, штовхалися, аж поки я не вимкнув світло. У будь-якому випадку, якби я міг підтвердити, що всі три астрофаги присутні, то поклав би фільтри у пакет і потім помало шукав і підбирав з мікроскопом і піпеткою. І ось він. Третій астрофаг. Вся братва вкупі. Я поліз до кишені за пакетом для зразків і приготувався дуже обережно знімати фільтр з коробки. Саме тоді я побачив четвертого астрофага. Просто сидів собі тихцем. Четверта клітина. Прямо там, на фільтрі, близько від групи перших трьох. Боже, я на цих малях тиждень дивився. Не могло такого бути, щоб я одного не помітив. Пояснення може бути лише одне. Один з астрофагів розділився. Я випадково змусив астрофагів до репродукування. Цілу хвилину я вдивлявся четверту точку світла, надаючи ваги тому, що тут відбувалося. Розмноження астрофагів означало, що для дослідження ми матимемо їх нелімітовану кількість. Вбивати їх, проштрикувати, розривати на частини, робити все, що нам заманеться. «Це ж змінює все! Привіт, Шемпе!» – сказав я. Шемп – тут ім'я американського актора і коміка Семуеля Горовіца на прізвисько Шемп, який у різні роки входив до комедійного тріо «Трійко підігравачів» у складі Мо Говарда, Келлі Говарда і Ларі Файна. На честь останніх трьох і названо першу трійку Астрофаїв. Наступні два дні я провів одержиму, досліджуючи цю їх нову поведінку. Навіть додому не ходив, так і спав у лабі. Військовий стів приносив мені сніданок. Чудовий хлопчина. Я мав би поділитися своїми відкриттями з рештою науковців, але я мав упевнитися. Рецензування можу і не пройти, але маю сам себе перевірити. Краще, ніж нічого. Перше, що мене турбувало, спектр СО2 припадає на 4,26 і 18,31 мікрони. Але астрофаги самі не більше за 10 мікрон. Тож насправді не можуть взаємодіяти зі світлом, що має більшу довжину хвилі. Як вони взагалі помічають діапазон 18,31 мікрон? Я провів попередній експеримент з самим лише 18,31 мікронним фільтром і отримав неочікуваний результат. Дивні речі відбувалися. Перш за все, пара астрофагів чкурнула на фільтр. Вони побачили світло і пішли на нього. Але як? Для астрофага взаємодія зі світлом більшої за них самих довжиною хвилі мала би бути неможливою. Ну, тобто, в прямому сенсі неможливою. Світло – штука весела, довжина його хвилі визначає, з чим воно може взаємодіяти, а з чим – ні. Будь-що менше за довжину хвилі фотона функціонально є для цього самого фотона неіснуючим. Ось чому на дверцятах мікрохвильовки сітка. Вічка в ній замалі для того, щоб мікрохвиля в них пройшла. Але, видиме, світло через значно коротшу довжину хвилі може проходити вільно. Тож ви сміливо можете спостерігати за тим, як готується ваша їжа, і не поплавите власне обличчя. Астрофаги менші за 18,31 мікрони. Проте, якимось чином, все-таки сприймають таку довжину хвилі. Як? Але і це не саме дивне з того, що трапилося. Так, пара підлетіла до фільтру, але пара лишилася. І їх, здавалося, це не обходило. Просто тусили собі на стороні. Можливо, вони з більшою довжиною хвилі не взаємоділи? Тож я удався до подальших експериментів. Знову засвітив 4,26 мікронне світло. Результат був той самий. Та сама пара прилипла прямо до фільтру, а інша лишилася безтурботною. І ось тобі будь ласка. Я на сто відсотків не впевнений, але, здається, щойно мною було відкрито увесь життєвий цикл астрофагів. Це класнуло у моїй голові, наче фрагменти пазлу нарешті стали на місце. Та пара незгідних більше не хочуть летіти на Венеру. Вони хочуть назад, на Сонце. Чому? Тому що одна з них щойно розділилася і утворила іншу. Астрофаги крутяться на поверхні Сонця, збираючи теплову енергію. Якимось нікому невідомим чином вони її зберігають всередині себе. Потім, достатньо її набравши, мігрують до Венера, аби розмножитися, використовуючи зібрану енергію для польоту через космос. Роль реактивної маси виконує інфрачервоне світло. Купа видів мігрують для розмноження. Чому астрофаги мають відрізнятися? Австралійці встановили, що внутрішня будова цих клітин не сильно відрізняється від земного життя. Вони потребують вуглецю і кисню, щоб побудувати складні протеїни для ДНК, мітохондрії і інших цікавинок, які були знайдені всередині. На сонці купа водню, але й інші елементи просто відсутні, тож астрофаги мігрують до найближчих запасів діоксиду вуглецю на венеру. Спочатку вздовж магнітних полюсів геть від північного полюсу нашої зірки їм так треба, бо інакше сонячне світло завадить їм відшукати венеру. І виліт прямо з полюсу зірки дозволяє їм бачити усю орбіту Венери, ніякої частини не буде закрита Сонцем. І саме тому астрофаги такі непостійні відносно у своїй реакції на магнітні поля. Вони їм потрібні лише на самому початку дороги, і більше ніколи. Потім вони шукають масивну спектральну сигнатуру СО2 Венери. Ну, не те, щоб шукають. Скоріш за все, це більш прості речі, типу стимул-реакція ініційовані 4,26 сотими та 18,31 мікронними пасмами світла. У будь-якому разі, побачивши Венеру, вони мчать прямо до неї. Їх шлях пролягає прямій від полюса, потім різкий поворот в бік Венери, і це і є лінія Петрови. Наші героїчні астрофаги досягають верхніх шарів атмосфери, збирають потрібне СО2 і нарешті діляться. Потім обоє мати і дитина, повертаються на Сонце, і цикли починаються наново. Це насправді просто. Набрати енергії, набрати ресурсів і наробити копій. Всі ті самі речі робить життя на Землі. І саме тому двоє з моїх маленьких підігрівачів не пішли до світла. Але як же астрофаги знаходять Сонце? Мій здогад такий. Помічають найяскравішу річ і мчать до неї. Я відділив мої Шемпа, ті, що шукали Сонця, від Ларі і Керлі, ті, що шукали Венеру. Я поклав Ларі і Керлі на різні предметні скла і поставив у захищений від світла контейнер для зразків. Потім провів експеримент в темній шафі над моїм і Шемпом. Цього разу я поклав там лампу розжарення і увімкнув її. Очікувалося, що вони помчать прямо на неї, але не зрослося. Вони не вирухнулися, певно, не досить яскраво. Я пішов до фотомагазину в центрі. У Сан-Франциско живе чимало ентузіастів фотографій. І придбав найбільший, найяскравіший, найпотужніший спалах, який тільки вдалося знайти. Замінив лампочку на спалах і знову запустив експеримент. «Мо і Шемп повелися! Треба присісти і перепочити. Варто подрімати, я не спав вже 36 годин, але це було дуже захопливо. Дістав телефон і набрав номер страт. Вона відповіла на середині першого гудка. Докторе Грейс? Озвалася вона. Щось відшукали? Так. Я розібрався, як астрофаги розмножуються, і зробив так, щоб це сталося. Секундна пауза. Ви вдало розмножили астрофагів? Так. Без руйнування? Запитала вона. В мене було три клітини, тепер маю чотири. «Вони всі живі і в порядку». Ще одна секундна пауза. «Лишайтеся там», – tu. <pros -tuk> вона поклала слухавку. «Е-е-е-е», е промовив -е -е -е я і впустив телефон у кишеню лабораторного халату. «Думаю, що вона вже на всіх парах». Стів, військовий, увірвався в двері. «Доктора Грейс?» «Що? Ой, так. Будь ласка, пройдіть за мною». «Добре, дозвольте прихопити зразки астрофагів». Там уже лабораторні техніки йдуть? Вони дадуть раду. Вам треба пройти зі мною прямо зараз». Е, «Гаразд». Наступні 12 годин були м -м, унікальними. Стів відвіз мене до шкільного футбольного поля, де якраз сідав гелікоптер корпусу морської піхоти США. Без слів мене заштовхнули всередину, і ми піднялися в небо. Я намагався не дивитися вниз. Гвинтокрил доправив мене до бази ВПС «Тревіс» десь за 60 миль на північ від міста. І як часто морпіхи здійснюють посадку на базах ВПС? Я про армію знаю мало, але це видалося дивним. Також відправка моряків просто для того, аби я не перся пару годин по дорозі, виглядала трохи екстремальним, але гаразд. На термаці, де приземлився гелікоптер, мене чекав джип і хлопець з авіації. Він представився. Клянуся, що представився, проте імені я не запам'ятав. По покриттю майданчика він провів мене до реактивного літака. Ні, не пасажирського. І не ліарджет чи щось таке. «Ліарджет, американський виробник приватних літаків бізнес-класу». Це був реактивний винищувач. Не знаю, якого типу. Кажу ж, я не розбираюсь у військових штуках. Мій провідник поставив для мене драбину на місце позаду пілота. Простягнув мені таблетку і маленький паперовий стаканчик з водою. «Візьміть». «Що це?» «Це, щоб ви не облювали нашу красиву чисту кабіну». «Добре», – я ковтнув таблетку. «І це допоможе вам заснути». «Що?» Він пішов геть, а наземна обслуга забрала драбину. Пілот не сказав мені ні слова. За десять хвилин ми чкурнули, як кажан із пекла. Таких прискорень я в житті ніколи не відчував. А таблетка спрацювала. Я точно обблював би усе. «Куди ми летимо?» – запитав я через мікрофон. «Прошу пробачення, сер, Мені не дозволено з вами розмовляти». «Значить, поїздочка буде нудною. Вони таки зазвичай і є». Не пам'ятаю, коли саме я заснув, але буквально через дві хвилини після зльоту. 36 годин причинної науки і таблетка на додачу миттю відправили мене до країни снів, незважаючи на гучнючий шум реактивного двигуна довкола. Я прокинувся в темряві від струсу. Ми приземлилися. «Сер, ласкаво просимо на Гавайи», – привітав мене пілот. "Гаваї? Чому я на Гаваях? Ми нічого не доводили». Реактивник запаркувався на якійсь боковій полосі чи щось таке, а наземна команда приставила драбину. Я не встиг злізти до середини, як почув, «Доктор Егрейс, сюди, будь ласка». Це був чоловік у формі ВМС США. Де це я з біса? вимогливо запитав я. «База ВМС США Перл Гарбор, відповів офіцер. Але це не надовго, будь ласка, за мною. Звісно, чом би ні? Вони запхнули мене в інший реактивник разом з іншим небалакучим пілотом. Єдина різниця полягала в тому, що цього разу ми вмостилися на літак ВМС, а не ВПС. Летіли довго, я втратив лік годинам. Все одно лічба не мала сенсу. Невідомо скільки ми пробули в повітрі. Нарешті я з вами не жартую. Ми сіли, на клянуся богом, авіаносець. Далі пам'ятаю, що як ідіот стояв на льотній палубі. Вони дали мені захисні навушники, плащ і потягнули до вертолітного майданчику. На мене чекав гвинтокрил ВМС. Ця подорож колись закінчиться? Чи ніколи? Запитав я. Він проігнорував мене і пристібнув до крісла. Машина піднялася в повітря миттєво. Цього разу політ тривав недовго, десь з годину. Це має бути цікаво. Промовив пілот. Це були єдині його слова за весь політ. Ми знизилися і випустили обладнання для приземлення. Під нами був ще один авіаносець. Я розглядав його. Щось виглядало інакше. Що ж це. А, так, над судом майорів великий китайський прапор. Це китайський авіаносець? запитав я. Так, сер. А ми гелікоптер ВМС США, який сідає на китайський авіаносець. Так, сер. Бачу, так. Ми приземлилися на вертолітний майданчик, і купка китайських моряків розглядала нас з цікавістю. Певно, що після політного обслуговування цього борту не буде. Мій пілот відверто їх розглядав через скло, а вони розглядали його. Варто мені було ступити на палубу, як машина піднялася знову. Я тепер в руках китайців. Людина у морській формі вийшла наперед і махнула, аби я йшов за нею. Не думаю, що хтось тут розмовляє англійською, але основне я зрозумів. Він повів мене до дверей у металеву конструкцію на кшталт вежі, і ми увійшли всередину. Рухалися крізь проходи, драбини і кімнати, призначення яких я не розумів. Весь цей час китайські моряки дивилися на мене з цікавістю. Нарешті ми зупинилися біля дверей з китайським аерогліфом на дверях. Супроводжуючи, відкрив двері і вказав всередину. Я увійшов, і китаєць причинив за мною двері. Він зробив чимало. Думаю, що це була кімната для нарад офіцерів. Моє припущення базувалося на великому столі, за яким сиділо п'ятнадцятеро людей. Вони усі повернулися, щоб глянути на мене. Хтось білий, хтось чорний, декілька азіатів, на декому був лабораторний халат на інших костюми. Страт природно сиділо на очільному місці. Доктор Грейс, як подорож? Як подорож? перепитав я. Мене протягнули через половину проклятого господом світу і без жодного пояснення. Це просто вічливість. Єва підняла руку. Насправді мені байдуже, як пройшла ваша подорож. Вона підвелася і звернулася до присутніх. «Пані та панове, це доктор Рейланд Грейс із Сполучених Штатів. Він розібрався, як розмножувати астрофагів». Один чоловік звівся на рівні і почав говорити з густим німецьким акцентом. «Ви серйозно?» «Страт!» «Ваум Хабензі. «Страт! Чому ви?» «Лише англійською», – перервали його «Страт». «Чому ми лише тепер про це дізналися?» – вимагав німець. Спочатку я хотіла у цьому впевнитися. Поки доктор Грейс був у дорозі, техніки спакували його лабораторію. Вони там зібрали чотири живі астрофаги, я лишала йому лише трьох. Старший чоловік у лабораторному халаті спокійно і виважено говорив японською. Молодший японець у вигільному чорному костюмі, що сидів поруч, перекладав. Доктор Мацуоко з усією повагою запитує детальний опис процесу. Страт відійшла вбік і вказала на власний стілець докторе, присядьте і розкажіть нам. Чекайте, я не став діяти за її проханням. Хто ці люди? Чому я на китайському авіаносці? Ви колись про скайп чули? Це міжнародна група високорангових науковців і політичних представників, яких я зібрала на вістрі проекту Гейл Мері. А що це таке? Для пояснення знадобиться час. Усі тут з нетерпінням чекають вашої розповіді про знахідки по астрофагам. Почнемо з них. Я ступив до перільної частини кімнати і незручно вмостився на головному місці. Всі очі повернулися до мене. І я їм розказав. Я розказав усе про експерименти у дерев'яній шафі. Пояснив усі власні тести, що зробив під час кожного, і як саме я їх робив. Потім я виклав власні висновки. Гіпотези щодо життєвого циклу астрофагів, і як, і чому він працює. Від науковців і політиків надійшло кілька питань, але більшість просто слухала і робила записи. Декільком під час усього процесу на вухо шепотіли перекладачі. Отже, так, закінчив я. Це в основному і все. Тобто... Тут не все перевірено, але виглядає дуже простим. Німець підняв руку. Чи, можливо, буде розможити астрофагів у великих масштабах? Всі подалися вперед. Певно, це було досить важливим питанням, яке у всіх ладно було зірватися з вуст. Я був заскочений напруженістю, що раптом повисла у повітрі кімнати. Навіть страт здавалося незвично зацікавленою. Отже, почулося від неї, дайте відповідь міністру Фойкту. Так, ну, тобто, чому ні? Як би ви це зробили? Уточнила Єва. Думаю, що виготовив би велику керамічну трубу у вигляді ліктя і наповнив би її діоксидом вуглецю. Один кінець розжарити настільки, наскільки можливо, і яскраво його освітити. Оточити катушкою електромагніту для симуляції магнітного поля. В іншому кінці ліктя встановити випромінювач інфрачервоного спектру, налаштований на 4,26 і 18,31 мікрони. Зробити середину труби чорною, настільки це можливо, має спрацювати. Як воно має спрацювати? Астрофаги забиратимуть енергію на сонячному кінці, а коли будуть готові до розмноження, то послідують за магнітним полем у інший кінець труби. Я знизав плечима. Там побачать інфрачервоне світло і посунуть до нього. Бачення цього світла і наявність діоксиду вуглецю дозволять їм розмножитися. Потім батьківські і нові клітини повернуть на сонячний бік. Досить просто. Людина з зовнішністю політика підняла руку і мовила з якимось африканським акцентом. Скільки астрофагів може бути отримане таким шляхом? Наскільки процес швидкий? «Це має бути подвоєння», – відказав я, – «як у водорості чи бактерії. Я не знаю, наскільки це довго, але, беручи до уваги, що сонце пригасає, то певно, що досить швидко». Жінка у лабораторному халаті розмовляла по телефону. Потім відклала його і заговорила з сильним китайським акцентом. «Наші науковці відтворили ваші результати». Міністр Фойкт зиркнув на неї з-під брів. «Як ви взагалі дізналися про його процес? Він же щойно розповів нам». «Очевидно, від шпигунів», – відповіла Страт. «Як ви, могли обійти нас?» – захрипів німець. «Ша!» – втрутилася страт. «Це вже в минулому. Пані Кісі, ви маєте що додати до цієї інформації?» «Так», – відповіла та. «Ми оцінюємо час подвоєння при оптимальних умовах як трохи більше за вісім днів». «Що це означає?» – запитав африканський дипломат. «Скільки ми можемо виготовити?» «Ну, я запустив на телефоні калькулятор і натиснув декілька кнопок». Якщо ви почнете зі 150 наявних астрофагів і розмножуватиме їх протягом року, то отримаєте 173 тисячі кілограмів астрофагів. І чи будуть астрофаги на піку своєї енергетичної щільності? Чи будуть вони готові до розмноження? Тож ви хочете, думаю, краще назвати це збагаченням астрофагів. Так, погодився той. Це найкраще слово для астрофагів. Нам потрібні ці клітини, які тримають так багато енергії, як це взагалі можливо. М, вважаю, що це можливо. Ствердив я. Для початку розведіть потрібну кількість астрофагів, потім опроміньте їх великою кількістю теплової енергії, але не показуйте спектральну лінію СО 2 Вони наберуться енергії і сидітимуть, чекаючи на діоксид вуглецю. А якщо нам треба два мільйони кілограмів збагачених астрофагів, не вгавав дипломат. Її кількість подвоїться що вісім днів. Два мільйони кіл це просто чотири наступні подвоєння чи щось таке, щось на місяць довше. До столу нахилилася жінка, її пальці було зчеплено. У нас може виявитися шанс. У неї був американський акцент. Це поза шансами, докинув Фойкт. Це надія, почувся голос японського перекладача, який говорив за доктора Мацуку. Ми маємо обговорити це поміж собою, сказала Страт. Відпочиньте. Моряк, що чекає ззовні, вкаже вам вашу койку. Але я хочу дізнатися про проект Гейл Мері. О, ви дізнаєтеся. Вже повірте мені. Я спав 14 годин. Авіаносець невидатна у багатьох значеннях конструкція, але це не п'ятизірковий готель. Китаєць виділив мені чисту зручну койку в офіцерському кубріку. Я не жалівся. Такий вже був втомлений, що міг спати на льотній палубі. Коли прокинувся, то відчув щось дивне на лобі. Підняв руку і намацав клейкого поперця. На ньому було «Чистий одяг і туалетне приладдя у дафлі під вашою койкою. Покажіть цю записку будь-якому морякові, коли приведете себе у порядок». 16 ієрогліфів і підпис страт. Та вона просто голка в сраці. пробурмотів я собі підніс. Виліз із скойки, пара офіцерів кинули на мене побіжні погляди, але у всьому іншому ігнорували мене. Під ліжком, як і було обіцяно, знайшовся дафл з чистим одягом та мильно-рильним приладдям. Огледів кімнату і побачив двері в роздягальню, Скористався туалетом. Чи й галіуном, я ж на кораблі. Потім душ разом з трьома іншими хлопцями. Витерся і натягнув залишений для мене євою комбінезон. Він був яскраво-жовтий, мав китайські іерогліфи на спині і велику червону полосу на лівій штанині. Думаю, це для того, щоб кожен бачив, що я іноземний штатський, якому не можна заходити в певні місця. Я зупинив найближчого моряка і показав йому записку. Той, кив новий, вказав, щоб я йшов за ним. Він вів мене плутаниною вузьких схожих один на одного коридорів, аж поки ми не прибули назад до кімнати, де я розповідав учора. Переступив паріг, аби побачити страт і деяких з членів її команди. Неповний комплект учорашнього товариства. Лише міністр Фойгт, китайська науковання, думаю, її звати Ксі, і хлопець у московицькому однострої. Московит був тут учора, але мовчав. Вони всі були засереджені, а стіл завалений паперами. Там і тут вони пошепки обмінювалися думками. Я не мав уяви про їх взаємовідносини, але те, що страт безсумнівно була їх очільником, було очевидно. Вона підняла голову, коли я увійшов. А, докторе Грейс, відпочинок пішов вам на користь. Вона вказала на лівий бік. Он на суднику їжа. І їжа там була рис, парові булочки, хлібні палички у фрітюрі і кавник. Отже, почав я з ротом набитим рисом. Ви маєте розповісти мені, чому ми на китайському авіаносці? Мені був потрібен авіаносець китайці надали одного, ну тобто дозволили користуватися. Були часи, коли щось на кшталт цього мене б здивувало. Я сьорбнув кави, але знаєте, вже не дивує. Комерційна авіація вимагає багато часу і залежить від затримок, була вона далі. Військові літаки працюють за будь-яким потрібним їм розкладом і подорожують зі швидкістю звуку. Мені потрібна можливість збирати в одній кімнаті експертів з усієї землі без затримок. Пані страт може бути надзвичайно переконливою, почулося від міністра Фойкта. Я закинув до рота наступну порцію їжі. Звинувачуйте того, хто надав їй такі повноваження. Німець посміхнувся. Насправді це була частина нашої угоди. Я міністр зовнішніх справ Німеччини, еквівалент вашого дерсекретаря. Я припинив жувати і зміг вичавити з себе лише ого. Ковнув усе, що було в роті. Ви людина з найвищим постом, якого я коли-небудь зустрічав. Ні, я ні, він вказав на страт. Жінка поклала перед мною лист паперу. Ось що стало причиною проекту Гейл Мері. Ви показуєте йому? Здивувався фойкт. Тепер, без надання доступу до таємниці, Єва поклала руку мені на плече. Доктор Рейнолд Грейс, наступним я гарантую вам доступ до суворо секретної інформації, яка стосується проєкту Гейл Мері. Це не те, що я мав на увазі, невгавав міністр. Має бути процедура і перевірках зв'язків. Немає часу, відповіла жінка. Взагалі немає часу на жодну з цих речей. Саме тому ви призначили мене на цю посаду. Швидкість. Вона повернулася до мене і постукала по паперам. Це дані від астрономів-аматорів з усього світу. Вони демонструють дещо дуже цікаве. Сторінка мала стовпчик цифр. Я помітив заголовок колонки. Альфа-Центавра, Сіріус, Лейтен-726-8 і так далі. «Зірки?» – перепитав я. – Це всі зірки з нашого локального кластеру. І, чекайте, ви сказали астрономи-аматори? Якщо ви вказуєте, що робити міністру закордонних справ Німеччини, то чому не маєте професійних астрономів до ваших послуг? Маю, але це історичні дані зібрані за декілька попередніх років. Професійні астрономи не вивчають місцеві зірки, вони видивляються речі на значно більш далекій відстані, аматори збирають дані по ближній зоні, як спостерігачі за потягами, люди, що займаються хобі у себе на подвір'ї, у деяких з них обладнання на десятки тисяч доларів. Гаразд, отже на що я дивлюся? Я узяв лист з даними. Показники світності. Усередині дані з тисячі отриманих аматорами результатів спостережень скориговані за відомими погодними умовами та видімостю. Задіяли суперкомп'ютери. Штука ось у чому. Наше сонце не єдине, яке тьмяніє. Справді? О, то тепер в цьому є чіткий сенс. Астрофаги можуть подорожувати на 92 від швидкості світла. Якщо вони можуть впадати у сплячку і лишатися живими досить довго, то цілком можливе зараження на найближчих зірок. Це спори. Геть як цвіль. Вони поширюються від зірки до зірки. «Так, це наша теорія», – сказала Страт. «Цим даним десятки років. Вони не стовідсотково надійні, проте тренд можна помітити. АНБ розраховувало, що…» Чекайте, АНБ? Агентство національної безпеки?» У них один з найкращих суперкомп'ютерів у світі. Він і інженери знадобилися для розрахунку усіх сценаріїв і моделей поширення астрофагів по галактиці. Але повернемося до теми. Ці місцеві зірки тьмініли протягом декад. І львін затемнення зростає по експоненті. Просто те, що ми спостерігаємо на Сонці. Вона передала мені ще одну сторінку. На ній купа точок була поєднана лініями. Над кожною точкою була назва. Завдяки швидкості світла наші спостереження за пригашеннями мають бути скориговані відносно, в тому числі і відстани між небесними тілами, але ми отримали чітку схему зараження від зірки до зірки. Ми знаємо, коли кожна зірка була інфікована і від якої. Сонце заразилося від зірки 0855-0714. І в свою чергу інфікував Сиріус, який отримав астрофаїв від Епсилона Арідана, а вже далі слід губиться. Я дивився на таблицю. Ого, Вайс 0855-0714 також заразила Вольф 359, Лаланде 21185 і Рос 128. Так, кожна зірка випадково заразила всіх сусідів. Згідно наших даних, максимальна дальність дії астрофагів складає 8 світлових років. Усі зорі в цьому радіусі від зараженої зірки також будуть зараженими. Я глянув на дані. Чому вісім світлових років? Чому не більше? Чи менше? Нашою найкращою теорією є те, що астрофаги без зірок живуть лише певний період і можуть подорожувати на цю відстань. З точки зору еволюції це чутливо, пояснив я. Більшість зірок мають сусідів ближче, ніж вісім світлових років, тож вони розвинулися, аби долати таку відстань у вигляді спор. Можливо, погодилась Єва. Ніхто не помічав затемнення тих зірок? запитав я. Перед тим, як перестати темніти, їх світність зменшилася приблизно на 10%. Ми не знаємо, чому. Для неозброєного ока це неочевидно, але... Але якщо сонце притухне на 10%, нам усім габлик. Скоріше за все. Всі нахилилися до столу. Її поза була абсолютно красномовна. Пані Страт ще не повідомила вам найважливіше. Московит кивнув. Це я вперше побачив, щоб він рухався взагалі. Чи відома вам та у кита? Була далі науковиця. Чи відомо мені? Ну, тобто я знаю, що це зірка, думаю, десь за 12 світлових років. 11,9 дуже добре. Більше цього не знаю. Я викладаю у середній школі науку, зреагував я. Такі факти спливають у пам'яті. Ксій, Московит здивовано перезирнулася. Потім у чотири ока подивилися на страт. Вона подивилася на них у відповідь. Для нього це має велике значення. Ксі знову прибрала холоднокровного вигляду, хоча й не так, щоб багато його втратила взагалі. <кхм> у будь-якому випадку та у кита лежить дуже близько до кластеру інфікованих зірок. Фактично біля його центру. Добре, перервав я. Відчуваю, що в цьому є якийсь певний сенс. Вона не заражена, відповіла Китаянка. Всі зорі навколо так. Там є дві зірки, обидві ближчі за 8 світлових років і обидві заражені. Але та у кита чиста. Чому? Це саме те, що ми хочемо дізнатися. Страт персалася в паперах. Отже, ми побудуємо корабель і відправимо його туди. Я фиркнув. Ви не можете просто взяти і зробити міжзоряний корабель. У нас немає технологій. у нас і близько немає нічого подібного до технологій. Насправді, друже, у нас є, московит вперше озвався. Страт махнула в його бік. Доктор Комаров є. Будь ласка, називайте мене Дімітрій, перервав він. Дімітрій очолює московитські дослідження астрофагів, пояснила вона. Приємно познакомиться, продовжив москаль. Я радий доповісти, що насправді ми можемо здійснити міжзоріну подорож. Ні, ми не можемо, заперечив я. Хіба що у вас є позаземний космічний корабель, про який ви ніколи нікому не розповідали. Щось, Тіпа, у нас є купа інопланетних кораблів, Ми називаємо їх астрофагами. Бачите, моя група досліджує енергорозподілення у цих клітинах. Це дуже цікаво. Раптово я забув про все, що відбувалося в кімнаті. Боже, будь ласка, скажіть, що ви розібралися, куди дівається тепло. Я не міг встановити холіра, що з тепловою енергією. «Ми розібралися, да?» – відповів Дмитрій. «За допомогою лазерів. Це був дуже яскравий експеримент. Граслів? «Вона. Чудово». Обоє засміялися. Страт дивилися на нас. Москаль прочистив горло. М «Так. Ми націлили на єдину клітіну однокіловатний лазер. І як і раніше, вона не стала гарячішою. Але за 25 хвилин світло стало відбиватися. Наш маленький астрофак наївся. Ні в року перекус. Він спожив півтора мегаджоуля світлової енергії. Добавки не просів. Але ж це море енергії. Куди він її всю подів? Я майже з ногами заліз на стіл, але зупинитися було не сила. Куди? Природньо ми обміркували клітину до і після досліду. Так. Тепер астрофаг на 17 нанограм важчий. Ви розумієте, до чого це призводить? Ні, не може бути. Він точно набрав цю вагу через реакцію з киснем чи ще з чимось. Ні, природно, що на момент досліду там був вакуум. Боже святий, в мене запаморочилося в голові. 17 нанограм, 9 в 10, 16, 1,5 мега Я впав назад на стілець. Йо, тобто, оу. Так, я теж так само почуваюся. Конверсія маси, як колись казав великий Альберт Енштайн, є дорівнює МЦ квадрат. Це абсурдна кількість енергії в масу. Сучастная атомная электростанция может рик живите целое место энергией, что местится в едином килограмме урана. Так, саме так. Весь вихід ядерного реактора за целый рик местится в едином килограмме массы. Бессумненно, астрофаги могут это робить у обидва напрямы. Они поглядают тепловую энергию и каким-то чином перетворяют ее на массу. Потом, когда им снова потребна энергия, они перетворяют массу назад на энергию, выглядя выпроминевание светла на частоте Петровой використовуючи це для самостійного руху в космосі. Тож це не просто ідеальний спосіб накопічення енергії. Це ідеальний космічний рушій. Еволюція може бути карколомно ефективною, якщо її полишити на самоті протягом декількох мільярдів років. Але ж це просто божевілля. Звісно, в хорошому сенсі слова. Як ви вважаєте, вони всередині виробляють антиматерію, щось таке? Ми не знаємо. Але вони цілком точно набирають вагу. А потім, після використання світла, як прискорювача, втрачають масу відповідно до випущеної енергії. Це ж Дмитрій, я хотів би з вами переговорити. Типу, ми ж можемо переговорити? Я пригощу вас пивом, чи горілкою, чи будь чим. Закладаюся тут на човні, має бути офіцерський клуб, геш? Це я задоволений. задоволенням. Рада, що ви заводите друзів, втрутилася страт. Але у вас купа роботи є до того, як почнете мандрівку по барам? В мене? Чим я маю займатися? Ви маєте розробити і побудувати обладнання для розведення астрофагів, як кліпнув очима. Потім звівся на рівні. Ви плануєте сконструювати корабель, який рухатиметься завдяки астрофагам? Всі гуртом кивнули. Йоси, босий! Це ж найефективніше паливо для ракети, яке будь-коли існувало. Скільки нам знадобиться? Два? Ой, два мільйони кілограмів, еж? Це тому вас цікавить, скільки для цього потрібно часу? Так, сказав Олексі. Для судна, що важитиме 100 тисяч кілограмів на дорогу до Тау-Кита, нам знадобиться 2 мільйони кілограмів астрофагів. І саме вам ми завдячуємо знанням про те, як активувати астрофагів і змусити їх створювати тягу за вимогою. Я знову сів, дістав телефон і запустив аплікуху калькулятора. Для цього знадобиться, типу, багатько енергії. Певно, більше енергії, аж ніж має світ. Це має бути близько 10 в 23 степені джоулів. Найбільший атомний реактор на Землі продукує десь 8 гігаватт. Цьому реактору знадобиться мільйон років, аби виробити стільки енергії. У нас є ідеї по знаходженню цієї енергії, відповіла Єва. Ваше завдання полягає у створенні розплідника. Зробіть перший крок і створіть діючий прототип. Добре, погодився я, але мені не зовсім сподобався великий тур військовики всього світу по дорозі сюди. Чи можу я скористатися пасажирським реактивником, щоб дістатися додому? Підійде звичайне крісло. Ви вдома, повідомила страт. Польотні ангари пусті. Просто скажіть, що вам потрібно, включаючи персонал, і я все влаштую». Я глянув на інших присутніх в кімнаті. Ксі, Фойкт і Дімітрій кивнули. «Так, це відбувається насправді». «Ні, страт не жартує». «Чому?» – я підвищив голос. «Чому, дітько, ви страт просто не можете бути нормальною, якщо вам необхідний швидкісний військовий транспорт, добре гаразд, але чому тоді просто не працювати на якійсь повітряній базі чи чомусь такому, як чинять усі адекватні люди?» Тому що ми будемо проводити експерименти з купою астрофагів, як тільки їх напладемо, і якщо ми випадково активуємо хоча б кілограм цієї штуки, то вибух, який стане наслідком за потужністю, перевищить будь-яку атомну бомбу. «Царь-бомба», бомба, виліз Дімітрі, виготовлена моєю країною. П'ятдесят мігатон. Бабах! стратила далі. Тож ми краще будемо посередині океану, де не знищимо жодного міста. Ой, тільки й сказав я. І чим більше астрофагів ми наробимо, тим далі просунемося в море. Менше з тим, поки ми розмовляємо, столяри будують офіси і житло. Оберіть ті, які вам сподобаються, і забронюйте. Тепер це наше життя, сказав Дімітрі. Ласкаво, просимо.